פרק ז' ויהי כי ישב המלך בביתו, ואדוני הניח לו מסביב מכל אויביו. ויאמר המלך אל נתן הנביא, ראנה, אנוכי יושב בבית ארזים, וארון האלוהים יושב בתוך היריעה. ויאמר נתן אל המלך, כל אשר בלבביך לך עשה, כי אדוני עמך. ויהי בלילה ההוא, ויהי דבר אדוני אל נתן לאמור, לך ואמרת אל עבדי אל דוד. כה אמר אדוני, האתה תבנה לי בית לשבטי? כי לא ישבתי בבית למיום העלותי את בני ישראל ממצרים, ועד היום הזה, באהיה מתהלך באוהל ובמשכן. בכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל, הדבר דיברתי את אחת שבטי ישראל, אשר ציוויתי לראות את עמי את ישראל לאמור, למה לא וניתם לי בית ארזים? ועתה כה תאמר לעבדי לדוד. כה אמר אדוני צבאות, אני לקחתיך מן הנוה מאחר הצאן, להיות נגיד על עמי על ישראל. ואחיה עמך בכל אשר הלכת. ואחרית את כל אויביך מפניך, ועשיתי לך שם גדול, כשם הגדולים אשר בארץ. ושמתי מקום לעמי לישראל, ונתעתיו ושכן תחתיו, ולא ירגז עוד, ולא יוסיפו בני עוולה לענותו, כאשר בראשונה. ולמן היום, אשר ציוויתי שופטים על עמי ישראל, והניחותי לך, מכל אויביך, והגיד לך אדוני, כי בית יעשה לך אדוני. כי ימלאו ימיך, ושכבת את אבותיך, והקימותי את זרעך אחריך, אשר יצא ממעיך, והכינותי את ממלכתו. הוא יבנה בית לשמי, וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם. אני אהיה לו לאב, והוא יהיה לי לבן, אשר בהאבותו, והוכחתיו בשבט אנשים, ובנגעי בני אדם. וחסדי לא יסור ממנו, כאשר הסירותי מעם שאול, אשר הסירותי מלפניך. ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך, כסאך יהיה נכון עד עולם. ככל הדברים האלה, וככל החיזיון הזה, כן דיבר נתן אל דוד. ויבוא המלך דוד, וישב לפני אדוני, ויאמר, מי אנוכי אדוני אלוהים, ומביתי, כי הביא אותני עד הלום. ותקטן עוד זאת בעיניך, אדוני אלוהים, ותדבר גם אל בית עבדך למרחוק. וזאת תורת האדם, אדוני אלוהים. ומה יוסיף דוד עוד לדבר אליך, ואתה ידעת את עבדך, אדוני אלוהים. בעבור דבריך וכליבך עשית את כל הגדולה הזאת להודיע את עבדך. על כן גדלת, אדוני אלוהים, כי אין כמוך ואין אלוהים זולתך ככל אשר שמענו באוזנינו. ומי כעמך כישראל? גוי אחד בארץ, אשר הלכו אלוהים לפדות לו לעם, ולשום לו שם, ולעשות לכם הגדולה ונוראות לארצך, מפני עמך, אשר פדית לך ממצרים, גויים ולוחיו. וטחונן לך את עמך ישראל, לך לעם עד עולם. ואתה, אדוני, היית להם לאלוהים. ואתה, אדוני אלוהים, הדבר אשר דיברת על עבדך ועל ביתו, הקם עד עולם, ועשה כאשר דיברת. ויגדל שמך עד עולם לאמור, אדוני צבאות אלוהים על ישראל, ובית עבדך דוד יהיה נכון לפניך. כי אתה, אדוני צבאות אלוהי ישראל, גלית את אוזן עבדך לאמור, בית אבנה <אף> לך. על כן מצא עבדך את לבו להתפלל אליך את התפילה הזאת. ועתה, אדוני אלוהים, אתה הוא האלוהים, ודבריך יהיו אמת, ותדבר אל עבדך את הטובה הזאת. ועתה, הואל וברך את בית עבדך, להיות לעולם לפניך. כי אתה, אדוני אלוהים, דיברת. ומברכתך יבורך בית עבדך לעולם.